کران محترم داریدونکو د دا مولانا عبدالباری صاحب د دوره تفسیر قران ایک سو چی نمبر محلہ مسجد کی سرټ په پټوپا محلہ فرقزی مسجد په 2009 کې شریر د دید ميلایدو پته یا ساتي اشاعه د سنت کی سرټ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازان نزد مین ٹور جنگیر روڈ صاحب پرپرائٹر انور شیر توحید نمبر 03015710124 بسم الله الرحمن الرحیم علم ترہ کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل صورت الفیل مکی صورت دیں ترتیب کی اوصل پینزم نمبر پس د صورت الہمزن پنزول کی نلسم نمبر دے پس د صورت الكافرون ننازل شوی دیں حرابت د صورت د مخ کی سردادیں دی مخ کی صورت کی سلور اوصاف کبی د سرکش و ذکر شل ندل تداغی دا د دا پارا تخفیف ذکر کئ او یابل ناکارہ صفت دا غی ذکر کئ چې یوازی بغیبتنا د زړه صبریږي یعنی بغیبت صرف زړه نه صبریږي بلکې چې و سه رسې نو موحد بوجنی او د موحد مرکز باندې دوشمنی هغه بورانه ني نو دې کې دا ناکارہ صفت ذکر کئ داوۃ السورت دا تخفیف دنیاوی او سورت ممتاز د پواکید اصحاب الفیل سره علم ترا آیتنا گوری علم ترا آیتان دلی دلی کیا نتنی پویا علم ترا آیتانی پویا کیف فالا ربک چه سنگ کار کلوست دارب تی اصحاب الفیل دا تیا نوالا سرا اگدوا کیا امام کرتبی رحمه اللہ ذکر کھڑی دا دارنگی امام علشی رحمه اللہم ذکر کړی دا مفتی جفری رحم الله هغه معرفت القرآن کې ذکر کړی دا حاصلې ده د یمن گورنر ابرهہ دا عیسایو د دحابشه د بادشاہ د پاره یا بنگله جوړکړه او هغه د عمر جوړکړه دنګه چې القلیس به وتاوی د دیو جن یوتا القلیس وی چې کله به سړی هغه ته مبارک تل نو د سر نه بي ټوپه غورځیدا انتهائی دنګه پای کی دن د څنګه سنگی مرمرو کانی لګی دلې و ډېر مزین عبارت هغه جوړ کوم دا شپه بادشاہ ته سوال لواب کوم چې ساده تعظیم لپاره می داس یو کور جوړ کړلایو او تر هغه به صبر نکوم تر سو جماټول عرب د دې طواف ته مجبوره کړي نه نویدا غید پرډم به قدم بداخلم چې سمو دا غید عبادت هغه زای ورانوم نو سوق دا ذکر کوي سو کوئی چې د بیت الله د ایرانولو اراده دا د دیوژنه کړو چې کاله عربه په تو له کېد چې داس کور د بیت الله مقابله کې جوړ شوی دی نو یو عربه له کېد د دوی په ځای کې لوی بولیو کړه بیجتی ولا وکړه سو کوئی د عربه قافله تیرې ده تجارتي هغې د خوراک د پاره زان لغور بلکو ستیارے کو سیلیرالا حوارالا اگا اگر اوری اوچد کو دا دی اگر کنیسا دا دی اگر ابادین اگر امارتی او سوزا نو دل اغصاور لا دل اخکر راغون کن پخپلم یو حاتی بانده کیناستا جد اگر حاتینم محمودو دای مخ گیرین روان دی او فوج ور پسیدین پلار راتلو شابا سر مقابل کول اسو کی وجل شابا سر مقابل څوک په زور ځان سره روانول درې چې ما کې مکرامت اراله نو د نبی عليه الصلاۃ والسلام نیکاله ماخه تلاله هغه سره خبره یې ترې کولی نو دیه بره او تسل راغلی وی تاسو ما وخان نیولې دی هغه راغلی دا غین مخ کی هغه د دې عبدالمطلب ډېر عزت او احترام کړو و ايذک اس بین درو به انسانو و چې کالا دغه دا کړنه هغه ته غره تا معمولی معمولې خبره وکړه زست د عبادت ځای ورانوم او ته صرف یو خوانو مطالعه کین هغه ته جواب کوي انی رب الابل وان للبيت ربن سنموه و ایذ ته خوانو مالک دې بیت الله مالک ست د بوس دې کین ناغه ته وي چې زمانہ نن دا بیت الله سوب نشخلاصولې ناغه ته وي انت بس تبو اشه راپو اشه زای ور د یوګری یو بل وین وی ډیر د بیت الله غلاف یوه او با جړای وکړه دوه وکړه غځای کی چې الله دمر له خطر راسته دی چې موږ یې مقابله نشو کولای علما ذکر کای وی نبی له السلام بفرمایل والله علم د حدیث کم نه کړي خو ما د خپل استاد د فلین اوریدلو وی نبی له سلام به کمکار الله د توته کړ کنه اگر کار ویدہ د انسانانو ناقص او خوک د تیارې کړهو چې دا غته توته کرو کو تعریف نو کین د انسانانو تعریف به کړهو خو دې سستی وکړې د دې پشاشو الړل دا د مکه مکرمین اوت الفدی پویو چې دا د الله کور دی او الله به حفاظت کین بهر حال وې دې چې کله د میناو د تر ترمنزا وادي محصر ترا ورسیدل نبرن په الله رب ال عزت مارغان راولېګل خطاطیف وتوی دتهکر ک درې ټبې به سره یو په یو یو په محک کې او دو په پنجو کی یو په یو پنجه کې بل په بلا هغه چې بیر را خلاص کړو نو خطا به نهلو بره به د سړي د سر د پاسهله کېدل چې دا کم سااروي د پاسه بناستو نو دواړه په بوس شو داسې بشول لکه دا غواو میج په د خلک کې وجوي اوجب باې را غورې زارا زارا او بد بویه الله غه کیېکر کوي. کوئی علم ی جال کہدهم آیا نو کردو لے اللہ د دیاغا مکر و فریب دا دیاغا تدبیر فی تزلیلن پا بربادائی اوپا گمراہی کین پا ارسل آلیم تویران بابیل رایلی گلیو پا دیبانی مہرغان ڈالی ڈالی فرمیم چی وشتلی دی پہجارتن پا کانو من سجیلن دا ٹکرونا دا کودر اونا ٹکری آگا کانے چی پا اور بانی پوخشوین اشاره د دیتا چې اسمان کې اور چاته و خدا د الله د قدرت نه او د الله د غضب نه خوا چې الله ته دمر غصو چې سرکړې کا سرکړې شي کاني پیراوورول تر میم به هزارات مين سجیل وشتلې دای کانو قانون د ټیکرو فجالهم مې ویګر زول لې کاسن بشاند خلل کاسن ماکولین بشاند غبص خلل شو ویګر زول لې کاسن ماکول فشان د ربو څخه لښو دوه مطلب ذکر کیا او کله کې او خماوي کنه چې دا واخه په دې خلکو کې یو ځېبی کلاکر سره یې باندې راوور دی کله یو خري یو او سټو کې بهر وځي دا زړه زړهږي او به الحال الله یما تسنس کړه زړه زړه مې او بدبو یې مې بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا قریش سورته قریش دا مې کی دی ترتیب کی یوصلش به غم او په نزول کې 29 نمبر دی پس سوره 3 نه داود سوره دا تزہیذ فی دنیا مخکې سورۃ کې دا هغه حالت ذکر کوي چې مرکز د توحید را اوس دا چا حالت ذکر غي چې مرکز د توحید پریدی د دنیا د مال لپاره لئیل اف قریش تعجبو غیب مینا د قریشو إلا فهم من ذي رحله رحله الشتاء والصيف ده سفر د جمی سره یمن تا وصيف او د سفر د اوډی سره شام ده د ذي من ده سره یو سفر به خو په اوډی کې یمن با اوډی کې بدل شام ده او په جمی کې بدل یمن تا یمن ګرم او شام یخو نو په اوډی کې به یخ مقام تتل او په جمی کې به ګرم مقام تتل دیزره مینا وا زکه د لیکه مال حاصلې ده نو الله رب العزه توي چې د مال ګټلو لپاره یو خو بل خو منډي دي او کده نه دی اوسګار نو د اغي کور د رب عبادت لپاره نه دی اوسګار چې د کم کور رب د امن ورکړې د کم کور رب د د خوراک تنظیم کړې نه دی د اغي عبادت ته نه دی اوسګار د لا پاکار سو دو رب هزال بیت عبادت دیو چې د رب د لیکور الزی غزاد اطعمهم من جوين خوراک کې وړه او د لاه دلوکې نه په اما نومن خاافو او اماې ورړ د لاه د یا نه د د یر دي او دلوکله خوررا خوراک کړی دی دا په عربو کې چاپیره چته اما نه خو کم و کارما هغه الله ددي کور دوج زتمن د زولی وه مد کې شاره دیتا چې د دین دیو مرکز دواوج نه الله تالی عزت در کو هغه به د یو ځای د وژنه تاسو ته الله اكيد د نسبګړه عزت د تناسبګو ما به پریدين د دین کار کاغره دینو ګرځم کم ځای کې د دین فیلین او کوه خو خپل مرکز چې کم استاد عزت کم استاد علم کم استاد اكيد توحید ذریعہ او بنیاد ګرځیدلی نو بیا غپری خذل دا ډېر له نه انصاف ده ځکه به ځکه الله به له دې کور دواجن امن ور او دلوګینه والے چې د نور خورا زګر توحید خدای نو مانلې نو الله پدې راتګ کې چې غوړ دا د نړۍ مته نه د مرکز د وجه نه تاسو حاصلې نو ته دا لا پریده پر خارواني نشې یو سړی تدې یو مرکز نه توحید ملوشه ایمان وته ملوشه او د سنتو اتبع وته ملوشه بدعتو رسومات نه بچ شه نو دا مرکز پر خدل کلا خایېګې د سرا ندی په کار مناسب نه دا ډېر له به خو نديره الرحمن الرحیم را اید الذی یکذب بالدين سورت الماعون دا مکی صورت دی ترتیب کیو سلوم او, او په نوزل کی ولسم نمبر دی بس د سوره تکاثر نن نازل شې دی داوه د دا سوره درزجر مخ کی صورت کین د باتل پر صبح له نمون ذکر کړا چې مرکز بپریدی د دنیا د مال لپاره دی کی بل نمون ذکر کین او بل ناکارہ صفت ذکر گئی چا غد یتیم لا ٹیری ورکول دے یتیم حق نہ ادا مطلب څه ده غی کی د دنیا سره مینا او پدې کی د زړه سخدی زړه د انسان سخصنه په دنیا کې د ټولو نه زیات رحم در رحم محتاج اغه یتیم وی چپلاری نهی نو د کافر ما شرم مظلوم وی او کمزور وی او تو هی الله یدا سي کمزوري چا غد رحم محتاج او ده لگی اغلی تیلی ورکی د ده وجه سده مخکنی صفتونه دا ټول د ده بنیاده و ذریعه و گرزیدل اره ایت اللذین آیا تخبری ده غی کسنا یو کذبو بددین چه نسبت ده دروغو کئی قیامتا یو کذبو چه نسبت ده دروغو کئی بددینی بدلیتا جزا و سزا تا دا سی و سدین تخبری چه قیامت نوانی او دای ا کيده ده چې بس سمی وکړا هغه مې وکړا بدله بارته نه مليويږي دا سوک دی فذلك الذي يدعو اليتيم دا کس له دې چې د کی ورګي یتیم لا له ورګي یتیم لا اوس مطلب کله سې دې چې له ورګي پهلمه خو ورده ټیک ده دام پکې داخله چې ظلمن لګي او هغه له ټيلي ورګي سبيلا توبه سيز به سا او اصل مقصد د دې دغه چې يدعو اليتيما له ورګي یتیم لا یعنی یتیم نقصان کوي هغه نقصان او دی یتیم باربو کې په دې علاقہ باندې چون کې د عربو ته پښتنو خوونه یو نو دي مباګه کی چې کوم دی یتیم ټیلا عالم الکیوم دا خ덜ته یو ټیلا زیاته وا هغه آغا. کی دستور داو یتیم بپاتیش کالک بو نو د جیداد د پارا بیزان سره یو ځای کو خرچه په ګولا کسباب د جیداد غختو یم وطبيب ما پتا باندې دورو دورو خرچه کړی دا نا غریب سره به بنور څوونه نا نا جیدات بیت واغ صخبار هل دا غدی جیداد او د مال د پاره بهسه چل جوړاو کله به دا غی جیدات ته وصول لپاره دا غ مور پنی کاکړه کله به یو تیما جنای پاتشوان غی سره د مالو یا بو سره حسنو نو بس هغه به پنی کاکړه نور سره غرس به نو باقي حقوق به نه دا کول خو بس صرف د مال په لاله به سره نه کاوکړه دغه صلب وختتننو کوموه یو ل مویباتو اوسم دغې ی تیم به ت پاتې شي نو دا پسې پلار پسی نن خیراتو وکم دا به سبا وکم لسې لګولی ی شللی کې سبای چ هغه دجدات مطالبه کې د او پسې کاغز را باې جمعما خ دوه پلار پسی کړړي دي او دوه متاببان ن کړي دي نو هغه سوچ کېشي چې خدایاسه چلوکم نو بس د دا ازمځان پسېکنو یو ټیله ده. بااربه کې مولیان نو، دل د مانمو نو بله ټیله د مولاوه دیکه د مولاوه لار به مړو د ملابه بریت غړو و کبر لبالو چې د لړمانانو خللی بندې شي نووا په ه کوي چې کاټ به کاه وچې تاسو تاڅ خو بخم مونږ کللوسم دا کشی دی را غړ که ګلګاګا حلوا باهاین اوبنه تقسیميږي خو چې کټ څنګه اوجت شو نو بس حلوا باندې بشورو شي حلګا داولی وې دا دې چې کبر ته ځې کنا نل ته تیار لړمانه نه ولړیږي خو چې دا حلوا ورسې خیراتینه بس آلړمانه مخلی ته دا حلوا ورسې چې هغه ورسې وتا نو بس یې غیبیات ته ننرانی ځکی بس په حلوا اړه مشي راجیبہ چللې حلوا وخړه لذيذې کې خزو حلوا وخړه اوخلد لړمانان وبند شاو دي بل لړمانان ني د دې لپاره یو اخري خبره هغه دادا چیرې یو دورا که کده حلوا اخري کنه دا کم مولیان چې د حلوا دتي خیال هم ني وتا دې روس رواني شيټه ته هغه دې مخ رواني دي خو پدي سربي ني نو چې لړم د حلوا اخري ابه ته تګل شي نور به تګل شي نه چې دره ورځې پس رواني نو بیا بیا به په کاکار اخلاصيږي نو هغه دادا کله ای له زهر لګل ورکول پکار دي او ه دا چې د ی ک نه نو تهخواسې ررسې نه چې دله د وړه کاکا بختي وګږي خوا به لړه مړ شي ټولو مرله به د خلاص ټول مړی ب خلاص کاته به غصی بهر حال یو ټیله یاتیم له بیا به چېجنناازو شو نوخات به چا به نستو او پرد مال به بخرا بخه اوسم دغه طرق ده د فضا کللهې دغه سړی دی یا د او یتیه چې ټیللی ورک ییم له ولا ی حالله توعایل مسکی او تيزین اور کوي په خوراک د مسکن باندې د مسكين په خوراک باندې تيزین اور کوي یو یو څلیدې چ خپل مالدار دي نو دلته کار دی چې بل لسر کوي هغه نو مالدار ده د یو غریب معلوم دی مسکن او ته معلوم دی هغه مسكين یو مالدار ملګری ته خو دا چردا څلیدې زکات مستحق دي د غریب د پدسخت تر غلي ته خیرات کوي کلا کلا نو دې سړی لور کا نو کدا کارم نکی یعنی پخپل اوم نور کئی او بل باللم ترغیب نور کئی نو ذهن تے خبر رازی چې خدای دی خوب موزو کوي. نو ای فویل اللی المسلینا تباہی دا دا پارا دا موزک اون کو اللذین آغا موز گزار همان صلاتی امساہون چه دی دا مقصد دا موزنا دی نا مقصد غافل دی دا مقصد دا موزنا دا موز سا مقصد دی یو مقصد دا موز دا دا اقمی صل توحید نه پیژنیه موسکینه الله ادا سمزګو دار د تباشي ای, ای موسکې سلام بل د موس مقصد ته ای یا کنابود او ای یا کناستاین الله عبادت بس تا کو انده د بتانه غوړم اغه وی د بل نه انده بل د موس مقصد دار سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم پاکی د الله وای لوی د الله وای بل نه غنی اغه د موس نرا بهر شي نو بس مالې پسترګو کې لوی دی اغه مال د پاره د الله کلی ماته فویلو للمسلینا تباہی دا پارا دا موسکو انکو هاگا موس گزار چه دا مقصد دا موسنا دینا خبرا الَّذین آغا کسان هم یراعونا چه دی خودنا کئی مخلوق دا عمل کئی خود خودنی دا پارا و یمنعون المعون او منا کئی معمولی شے لک شیس شے دیں لگ آغا دیں چه زکاة دیں لکا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ مَنَ كَي إِمَامُ لِشَيْءِ زَكَاةُ دِي بل مطلب دا چې هرغه شی ځای هغه هم عرف کې وته لګ ویل کېږي نه کوي وسلې دي دا وڼ دې دي هغه ماته هغه مال غو لکه به مال به سکور روان شي ورګه والا کنه سم ځای استعمال لغاړي نه دا ماعون کې راځي دا پنځیر شوره قرآن رحم الله بوي ويمنعون الماعون من د إمام لِشَيْءِ چا هغه د ه بایان دیوي مهن ته دیو اسکال را ځي چې د بیان بند معمولی ش دی دی د پاهخواله بیا را لېي دا خو ډیر ل ش دی نو د په اعتبار د اجررو د سوابه او ډیر وی معمولی د په اعتبار د خرچ ستا پسه لږيهچ ټاکې ژبه د پخواې او خو که نه یم نه معون منې معمولی شي چې د ه بیان دی نو معمولی په د اعتبار چې ستا پ ټکانه لږې ته نه نګوری دا کارون نه کېدي الله الرحمن الرحیم ان آاطنا کلکه او سره فصلې لربې کوان هرار ان نه شان کوول دار صورت کو سر ده په ترتیب د صورتو کې یو سونې او پهزول کې پسم دی پس د الادیاتنا نه دا د صورت د ترغب او سافاسهته او صورتت نومتاز ده په ذکر د کو سره مخکې صورت کې تخلیې ککه کدا صفوتونو نه ځان بچا نو دی کوي داسی فتو نه ځان کرا والا حاصل صورت دا دی د پنځ بیر شه قران نه مه الله بوي کدا صورت حاصل لا دی دو سيزونه الله مالرا کنه دو انعامات به درکم هغه دو سيزونه څه یو د بدن عبادت مالو کا دین د مال عبادت مالو کا نو تعالی به دو انعامات درکم دو انعامات څه دنیا کې بیلند قران او سنت درکم لاله او دشمن لبدیو خوب آسم او دا یو انام پی دا پاسا چه قیامت کی بہوز کاؤسر نوبد تنسیب کم انا تینا کل کاؤسر من درکڑی تالر ډیر لی خیر داغ سورت دیں چار اب دادی د مقابلی ناجد شیو ارابو با کسیدی لیکلی بیت اللہ کے بیت سلان چې د دادی سوک مقابلہ او یو مومین مسلمان اولا کی دا قرآن ناغلو دا سورت دولی که او بیت اللہ کے سلان عرب رازیو ګورې داسې جوګتل لیتا مقابلې شروع کړه او چې ودو کړي ولې کې په مخانه شیدلې زکه چې د دې بلاغت ته وګورې فصاحت ته وګورې نو یې سره مقابلان شي کولای فصاحیری فیصله پدې وکړه چې ما هاذا قول البشر باز بهنګی فیصله دا ده چې دا د انسان وینا ندا کدی انسان وینا وي نو په فصاحه او بلاغه کې نن مونږ ټول راغون یو چا خو به مقابل کړي واکن نه د دغ فسی او بلقالام انقل کا سر یقینمونږ درکی تا لاه ال کا سر سر خیرې کیل دد میزده کو ګنځې ک کوي خو دو میزده کاتې ډیر اهم ډیر مشهور دی یو قرآ او دیم حوزې کو سر د محمد رسول الله الله سلاملم د د میدان د قیامت اشاره دیتا چې کم انسان دنیا کې د قران و مجید سره تعلق وو نو دلبا الله د هوز کوثر وبنا نصیب کین او دنیا کې د قرآن سره تعلق نو اغازای کې د خیری کثیر نه به محرومای الله د زمونږ او استادو دنیا او اخرت کې خیری کثیر نصیب کین ان اعطینا کل کوثر موږ در کله تعالی ر ډیر لې خیر فصلی لربک موږ مسګاد طالب اخبل رب ون هر قربانی کوا د اخبل رب د पारा یعنی یعنې بدن عبادت کا خپل رب د پاره او قروبانی کا د الله د پاره یعنې د مالی عبادتوم الله لپاره وان ان شان یک هو لطر اکینن استاد دشمن بې میرات استاد دشمن بې مونډ واتلې جړبې نهې بېخ بې ذوباسم لګدا غې نمونه سبته سره تاریخ پسې ګرځې او تاسو دنیا کې چې د نبی السلام دشمن ابو جهل هم او ربی ابن خلفو عبد الله ابن ابي ابن سالولو خداس وګړي دنیا کې چې محمد دم بشمارل نه شي بشمار وي محمد احمد دغه پیغمبر علی صلوات و سلام الله عزاز کړي چې دنیا کې نوم جون دې ساتل دي هر اذان کې نوم غسته شي هر مس کې بارکات کې نوم غسته شي هغه عاقل دښمنو چاته ابو جهل لوم ځاونه ویني که چاته دی جو ابو جهل نو کو واسیر اسی کده موسی علی السلام د سوق غونی انو سوق بدله درکای ان نشانه که هو لتر تا دښمن به مونډ وته لې بسم الله الرحمن الرحیم برا سوق مشته لکه کید دګیګ د به سوق سوق نو ورم تاله دی یا یو کار وکاله کداف منفرد کې کیداله بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم اعبدون ما اعبده ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم اعبدون ما اعبده لكم دينكم ولي دين سوره الكافرون دامه کی سورت ہے یوصل نہ ہم پہ ترتیب کی اوتل سنب پہ نزول کی بس ذو سورت ماون ما نازل شی دا داواده یی صورت دا مقاتاده الله د دشمنانو او صورت ممتازم په دی باندې دی قُل یَا أَيُّهَا خلاصه د صورت بایکاټ د کفار سره په ډیرو طریقو یوه دا چې دا تاسو بغیر د الله نه چا عبادت کوی نو زی عبادت نکوم به دا چې په طریقې د شرک سره د عبادت نکوم او درم دا چې تاسو د پارا تاسو د دیني با جزا لا او زماده پر زماده دین مطلب څه دې خپل الله راو طریقه زنه پرې دین نه یو بد کافر او مشرک به معبود عبادت نه کوي دین د الله عبادت به د مشرکانو په تردو طریقه نه نه کوي او درې خپل عبادت خپل دین په پرې دینه په ای صورت نه ني قل یا یول کافرون تو اوه چې او کافرو لا اعبدو زی عبادت نکم ما د هغه چاته بدون چتا سوی عبادت کوي سوی د الله نه د دا ټکه بسر وايي زي عبادت نکوم دا هغه چا ته بدون چتا سوی بندگی کوي سوی د نه دا لای عبادت کوی نو د الله عبادت کوم خدای والله سره کده نور عبادتونه تاسو کوی دا غین خدا کوم خدای الله عبادت څنګه کوم نه غمیرو ذکر کوي ولا انتم اعبدونا نه داسه بندگی کوونکي ما د هغه ذات اعبود چي زي کوم او زنیم عبادت کنکے ما پاگہ ترکا آبتتم چی تاس عبادت کنکے او پاگه باندیں تاس دے عبادت ترکا شرک دیں زماد عبادت ترکا توحید دیں وَلَا أنتم عبادتون او نئی تاس عبادت کنکے ما آبد پاگہ ترکا چیز عبادت کنکے زوم ده اللہ عبادت کم تاسیم کنکو او خطاس پر ترکی دے شرک او زبو ترکا دے توحید ہاوی یہ مطلب داریں د یا ای ال کافرون وای کافر لا عبد ما تعبدون زی عبادت نکوم د هغهچا په طریقہ چې تاسوی یې کوی اس ولانا بدون ما او نیم هم زی عبادت کوم کې په آینده زمانہ کې په هغه طریقہ چې تاسو یې کوی معنا بالکل تمکتی غې او نه یې د عبادت کوم کې په هغه طریقہ چې کوم نه اس کوی د توحید په طریقہ نه بیا کوی لکم دین کوم ولی دین استاسو دا پارا بد بدد دا دین استاسو او زما دا پارا دا بدد دین زما زما دین توحید دے مالب الله جنت را کئی استاسو دین اغا کفر دے تاسو بدو زخت دیں بسم الله الرحمن الرحیم صورت النصر دا مدنی صورت دیں ترتیب کی یوصل لسم او پنزول کی یوصل سوار لسم نمبر دیں پس دا صورت توبینا دا آخری صورت دیں دی صورت سورت تا صورت التوضیع وے لکی گین د رخصت اغا صورت ان نصرهم دوی د امداد دوا دیغه صورت که کله امداد راغی فتح را لا غلب را لا مطلب سکه یا ده کله چې دا صورت را نازل شې صحابه خوشاله وو ابو بکر صدیق جلال صحابه یې موږ رسو په مطلب پوښی چې دا ولې جلال وو وجه دا چې کله د دې صورت دا صورت راغی نو لګی راځي بعد حضور صلی الله علیه وسلم می وفات شو اماری فاروق با رضی الله عنه کله چې بشورہ کوله نو مشران صحابه به راغوتل او باقي کې به یو عبد الله ابن عباس و نو ما شوم دغه وخت کې نو نور صحابه وی چې زمن خو باړه بچی دي تاغي نه راولې دې کې نهي خلک وی دا وګو راکنه د دې بغوزو بغوز نو هغه وی چې کم مقام دته حاصل لرنس موږ ته هم دل ایدل پکار دی غیب تا چې زمون بچولم دا مکان په کار دی که نهغ د مشرران ننفس د کې ضرت وممروي د پهقرران ډیر کوهږي ځکه ذکې نو په شوه کې سړی پو سړی نه نه د هغه پو په ساحبه عملاً ظاهروله مجلس را غون حضرت عمر تهپوسو کو ذا جا ن سر اللهفت ددي صورتت سممت دی نو ټولو مقصد ووي چې بد دا مقصد دی چې کله امداد را شي غه را خلق د الله دین کې ډلې ډلې داخليږي او ته دا الله حمد وایي بخنه غواړ الله نه ټول دا کا سووي نو ظاهر د صورتوندک څخه دا غلطه نه هغه بالکل د دې غوچ سو حضرت عمر د عبد الله ابن عباس نه د بوسو دا صورت سووي هغه وی چې اجل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د نبی علیه الصلاه والسلام د نه ټی خبردارې و حضرت عمر وی زم د کوامي اغا پوشو چی دے پا قرآن ڈیر پوئی گی ولی اجل و رسول الله او ایسا چې تک کم کار لرا غلی چاہ دن غلب دن کار کی دو والا دی چه کل اگا کاروشن د عمل پاخر که استغفار پا کاری نو استغفر ہو دخن اغوالا استغفار ویا دا اجلو د نبی علیہ السلام و ایزا جا نصر اللہ کلچ راش انداد دا اللہ رب العزت والفتح و غلبا و رأیت النسا طوین خلق ی چور دنکی بدین د الله کړه لړلې نوتس جلکا تسبحه به حمد ربک وا کی بیان سره د حمدونو سره د حمدونو د د خپل ربنا واستغفر هو بخنغه والا دنا انه هو کان توابا یکنه الله رب ال عزت ډیر قبل اون کې د توبه انه هو کان توابان افضل خان سی معنی کې انه هو کان توابا یکنه الله زر ډیر زرب اخلاقی دونکو الله ربول عزت چې توبه او نو الله یې زرت افلهي نو چالي و خو چې امداد د الله راغې خلک دین ته ډلې ډلې داخليږي نو کار بس کوي ته فسبح به هم به ربک یو بخبل کار نه پریدي فسبح به هم به ربک بی پاکي بیان او سره د حمدونه د خپل ربنا پاکي بیان او د حمد الله حمدونه وایو دیم مسغفر او به قناغه الله نه خلک دیش نه ازادي مناوې جنډي او دمرا پاگل کومنے دا کوئی جشن آزادی مبارک آزادی نوئی کوئی جشن آزادی مبارک کوئی دا آزادی صرف د ٹوپونا مبارک شا آزادی خونش دی کوئی جشن آزادی مبارک د آزادی دا او کو وی نو الله رب له ذاتي طريقا خاين چې الله رب له ذاتي درکړه غلبي درکړه فنسبح به هم بربك بقي و سره د هم د رب خپل واستغفر بهنا ولا انا او صاحب ذکر کای کله چې نبی السلام د فاتح په حیثیت مديني منورې نراغي مكي مکرمه ترادن کېده ندهغه سر مبارک وی کته حوادث الفاظ نبی او نه برداشت کول جباغی کین به انتقام صحابری لکن نبی علیہ السلام او صحابی ل جندار کړی دا هغه خبر اوکړه وی الیوم یوم الملحمه نن وی د وینې تو یول ورځ دا نبی علیہ السلام هغه وخت تاسوی وی وې ما دا وی هغه نه جندار غسته دا غزلی ورکړه وی دا اخلا وی دا سنه دا وی الیوم یوم المرحمه نن رحم ورځ دا ما کیم کرمیت ده فاطی ته سی تر ازین او غرور تکبر شاته غردولیو بالکل لسرب کیونا ا جزای سر رادن کیگی په دې عمل کړو نو دنیا کې الله دا غیظ فورک مې واستغفر هو بخنغواړه الله نا انه کان توباب یکن اللہ دې در کبلون کې توبه بل بخنغختل صرف دې ګنا سر لازم ندی چې ګینه ګنا نشوی نو بخنغواړه ناس استغفار وایا په دې باندې مقام او مرتبه د انسانو چې دیږي نه چې پیغمبر ته حکم دینه ما او تاسو تا سره کې دی صحابه وی نبی عليه السلام ما په یو یو مجلس کې به مونږ سلسله بیره د اغاستغفار وشمار الله استغفر الله استغفر الله نو کم از کم ځان لسنه صدرې کې سره ستیدات مقررهول وکړ دي سره ما خام کې سره استغفار وې نو زلو صفائی په دې باندې راځي زړه ګندگی نه صفائی دا غید پاره د الله قران او بسم الله الرحمن الرحیم طبت یذابی لابن وطب سوره لہب مکی سورت دی تو ترتیب کی یوصل یو لسم نمبر او پنوزل کی شپغم دی بس د سوره فاتحه نا داوود دا سوره تفیق دنیاوی اوخراوی مکی صورت کی د فتح بشارت ور کو جکاله د دشمن سره بای گاټو کو الله یسب غلبذر کوم فتح بدر کوم د دې سورت کې د فتح او د غلبی یو نمونه ذکر چې هغه دشمن چې دراځې وې شپې تا پاسې نه یوازې هغه نه دا هغه ټول <سؤال> ټبر سره دښمنۍ کوي الله یې هغه دښمن بده زتابه کم کله کله یو نیم دښمن داسي چې دا هغه هغه سره لاس ویچ تهول شي کپلاسو چت کې نو څوک ورپاسي سويوم نه مړه دښمنې و یو نیم دښمن داسي چې تاسو سره به دښمنۍ کوي تکلیف به درګي خطبه پلاس نه شو چتولې اولې کپلاس چت نو ټول دنیا بدر باندې بدوي لکه دا دښمن جو ابو لہب رشتہ دارو د نبی السلام تر یو هغه را خذیتن دار وا اوس په دې لاسی جتای دنیا په پېښه یو ګر تر باندې لاسی چت کو نه الله و ما په دین کلا کودریګه داسی دشمن کی تاله چل نه درځي الله ای سب تباکم تبات یدا بی لابن و تب تبادی شی دوالا اسو نه ضابو لاب و تبو تباشد ما غنانهم الهو فائدہ ورنه کړه د لارمال دد و ما او هغه چه دسته گتلیو سای اصلان آران زرده چه دنبه شی اور دا زات الہبین چه خاون دا لمبو دی دا سی اور دا بوردن شی جاگا لمبی وحی ومراتو حمالت الحطب او خزد دا باراون کی دا الحطب دخشاک دا لرگو دا گیڑی دا لرگو فی جی دیا پسط دا غی کی حبلون رسائی دا ممسا دن دا پتو دا کجورونا سا مطلب یو خدا مطلب دی. چې دنیا کې باغې خشاک راړو د نبی صلی الله تعالی وسلم فلاره کې به اسغیا ټول دین دا چې دا په خدا کارونه کول دا الله د پیغور ورګي جواب به خوندہ کې زما د پیغمبر مقابله خپل حقیقت دسه دي د خزی ګټه نه اسي کار کوي راړي دل دا یو خدو را به خوانه اشاره دیتا چې د پیغمبر د دشمن تاریخ چې ګور نه دا به خونده سړی چې غیرت و ایمانداری د پیغمبر دوشمنی نکړي او چې به خواند سړی نه د پیغمبر دوشمنی وکړي دا ست دراخره پوري چې د پیغمبر د تابعدار دوشمنی کوي نه دا به خواندي دا, دا کنه پنځ بیر شغل و قران رحم الله دا غو مقابلین جسورونو ټول دغسیو ټولی غلی کډو پس وایو مولامخه دراغه ماته سمې کنه ایمای چې چښښی نه حال د عوام غوري بس هغه خدای حال موایا و يرته جوای نو وای خو زمما حال موایي نداں ای به خوانده رستو کردار غلتی زکه د حق مقابله کین بل مطلب ادا دی دا د جهنم سزا ذکر کین چې جهنم کبا د دې پغړا کین د کجورو د پټو او رسېف لندې دا به د سزا ده پاره این فی جی دها پسداوی کین حبل النسعدا مما سن پټو د کجورنا بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوان احد سوره الاخلاص مکی صورت دی ترتیب د سوراتونو کې یو سل نمبر دی او په نزول کې 28 نمبر دی پس سوره الناس نه منشا د نزول دې سوره پیدا چې کفار مطالبه کړو د نبی علیہ الصلات والسلام نه چې د موږ د خراب نسب بیان کا چې دا د عثمان دی او که کده پیتلو د تسنا جوړ دی ماعز الله نو الله اترولېګ دا سورته راولېګه چې هو الله احدن ته وایا هغه الله چې تاسو دا غبره کې تاسو پوښت کوي نو هغه یې کیو دی همدغه سورته دې چې سوا د الله د صفات نه پکې بل ټکی نشته یو ټکی سوا د کولنا چې کول هو دغه الله چې تاسو یې پوښت کوي نو الله یو دی الله وحد الله یو دی تراخیرہ پوری ده الله صفاتونه ده الله تعریف نوځي دا سورۃ الاخلاص وی چې سوا ده الله د توحید نه به بل ټکی نشته قُل ھُوَ الله أَحَدٌ ھَالله چې تاسوی یې تاسو کوي احدو نه دی یو یا ده هو زمری شان دی نو قُل دا شَأَنَدَ الله واحدن چې الله یو دی الله الصمد الله بهاجت دی صمد هغه ذات توئین چې هغه هیڅ چا ته نه محتاجا او ټول مخلوق دغه الله ته محتاج دی وی الزی یسمد الیه فی الحایج اغذت و یسمد چې په حاجت کې تکلیف کې پریشانې او مصیبت کې هغه تر اگر زدل کې او یسمد اغذت کوي لا یاکل ولا یشربو چې نه خوراک کیناساک کوي او بلور کوي دا مخلوق لا خوراق عمرګې د سکول سیزن ملوار کوي په خپلې سمن نه کوي او هغه ذات ته وي چې خېټګ نه وي هغه ذات ته وي چې د مخلوق صفاتونه په هغه کې نه وي الله الصمد الله بیاجته دی دا مانمو ورې کوو وجد ذات چې تمام مخلوقات چې سمرون به اه محتاج دي او الله ربو عزت بالکل بیاجته بینیاز نه الله الصمد الله بینیاز نه الله بیاجته دی حلق بما نام کولا چې الله الصمد الله به نیاز دی او بیا بيدام بی به بی چې فلان کې د الله نازول دي داد والا قالا تی کل كله کافیرو پویدل پنا یو سره له فلان کې د الله نازول دي مطلب دې چې الله ته دی او انه الله منی خا مخا خو الله الصمد نشو الله الصمد الله به حاجت او به نیاز دی لم یلیدو نو د دنیا سوګ بيداری ولم یولاد او نه دې چانه پیدا کله شوي دي ولم يكن له كفوا احد او نشتهي الله سره برابري سوق مثل هي سوق نبا ذاتي او نفيتونو کی ديکه خالص دا الله توحید د نو د دیو جندی صورت ته یصلصل قران هاغه صورت چې د قران د درې سره پاجر ثواب کې برابر دی یوزل لداوی نو لقد لاسو سی باروت تلاوت چي کېلي پاجر ثواب کې برابر دی چې درې زل لی وی لا بسم الله الرحمن الرحیم او د نبی سلام سنت ته کیدا چې دا اخری درې سورۃ تنا سحر موس په سی به درې زلاوی ما حم موس په او ما سودن او د کېدو کې به درې زلاوی یو زل به وی نه پلاس به شفکړو په بدن به لاس راخړو بیا به وی نو بیا به پلاس باندې شفکو او په ټول بدن به لاس بیا به وی نو بیا به پلاس شفکو په ټول بدن به لاس نو دا سنت طریقه ده په دې عمل په ګار دی دله دا دا اثرات دایتي انسان د دا جادو د بد نظر نه الله ساتی ساتي صحابه ځکهي سوبري چي د دوه صورتو نه اخري نور راغلي نبي عليه السلام د مون اچول لکه حديث ګير ګن د مون رازي وه چي كلا اخري دوه صورتو نه رالن بس پدي بيټول خلق د مول بیا ځانبین بمون اوربین پیدا مول بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق او د سهار په سنتو کې بم یو رات کې به سورۃ کافرون وی او په دوم رات کې سورۃ اخلاص ما خام په دې دوه راتونو کې هم یو کېبه سورۃ کافرون وی بلکې صورت اخلاص ځکه چې درزه او د شپې د دوه ابتدا د الله د توحید مې صورت سورۃ الفلق صورت سورۃ ده تردید کیوسل دیر لسم او په نزول د سوراتونو کې دی شلم نمبر پاز د صورت الفیل نه والاعوذ برب الفلق په دې سورته رکی پناهي ذکر ده په الله رب العزت حکم وچ با الله سره پناه وغواړي ځکه له خزان هم لا وشو شیطان ورپسي لګېدلې نه پکار دی چې سړې ده الله رب العزت نه پناه وغواړي حدیث کې راځي چې به گاشبا نازل شي دي چې ندي لیدلې شي دې په باندې هیڅ هم او اغا دادو سورتونا دی کل اوز برب الفلق او کل اوز برب الناس ده مشکات حوالا ده مشکات کې ده حدیث موجود دی قل تو آیا اوز برب الفلق زپنانی سما پرب د سبابان دی ان شر ما خلق ده شرد آغینا چی پیدا کری دی چه اللہ رب العزت پیدا کری دی و من شر غاسک ندا وقب او ده شرد تیارینا ومن شر رغا سکن او د شر د تییاری نه اضقبه کله چ راجه مشي کله چودې ږي په دی کې دا, دا الله رب ولزت فیفت یو ځ کرد دی چې اوض بررب بلفالهکه زپناې سمبه غرب د او مستذ من هو ګن دي من شارې خلک د شر د غې چلله پیدا کړي دومن شارغا سکن اضبه د شر د تییاری نه کله د شر, شر کل د شبینا اذا قباك لچودری یو په خشی امن شر النفاثات ده شر ذبکو اون کو نافلو کده په غټو کی امن شر حاسدین ذا حسد او ده شر دکینی کو ممکن کله چکی نه خګار کی دا غویو جدا دا دا سلور صفاتونه ناکارا دا سلور کیس مشرو ندین خدای دې ټول خالق الله دې نو بس یو صفات ولا زیه پورا دې رب الفلق انا نس غرب سره جرب د سببین بللی کی لطیف اشارہ دا چې کله شپې نصرا رڼا کېدل دا کنایہ دا کامیابی نه هر څوک وایي تکلیف راشي و یا هرې تیاری پرسه رڼایي دا ټول شیرونه تیاراله او د دې پس چې کوم شیر راځي نو هغه دی به سخت مقابله کې د مومن مسلمان سره محبت لرناد او مجالس کې دا بدوه یلو مقابله کې د حق پرست صفات رڼا ده د تو ریشپی د تیری په څیر صدر ده او د هر شر مقابله کې خیر رنا ده ځکه ای بیرب بلفلک ذکر کوم او غو سورتونه دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې نازل شویل همدي سورتونو باره کې باز علماء دا کول کړه دی چې وي دا بازي مفسرین ذکر کړي دي چې دا د قران نه نه دي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 او صرف په بدن مبارک تکلیف و دا ولي کېدل غره هر او تکلیف په نبی عليه السلام سره اغل نه دي واخونه ما شوی ويدي د توري غزار پېښې بده زهر ولا ورګړي شي ودي په خځه تهمت لگے دی دا ټول کارونه شي ودي دا مخلوق ته الله خي چې دا مخلوق دی کمزور دی او دې په معنا کې ما ته محتاج دی نو دا امتحان به ما غل هو چې جادو پېښو خو پاغه باندې دینی کارونو کې نو غور دې کارونو کې دا په بدن مبارک باندې تکلیف اللهم <سؤال> ملائک الیوسار تدریده بلخوطه خپو على تبوس کید سر والا نه چ دل اس چل لا غو تو یادو پشه ودی او کم دای د فلان کید نبی علیہ السلام صحابو لګل غیراله چې نبی علیہ السلام په پیدای یو آیت یو یو اورټه به پرانستان یو له صاحبونه دی یو له سوتې چا خاطر نشي د نبی علیہ السلام بدن کولاو شو بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس دا مکی صورت دی په ترديد د صورتونو کې یو څلور لسم او په نزول کې یو شتم مه پس د صورت الفلق نه دا د سوره اقام اک داوته چې کوم به مخکني ذکر شوی و چې د مخلوق دا داوته سوره توحید د الله ربول عزت او الله ربول عزت سره پناه غوښتل نه د مخلوق فون مانی دی صورت کې د الله رب عزت دری ذکرهونه د ګرګي او رب الناس د ملک الناس او درې ملای الناس نو دوا دوه اوذو برب الناس ځپنا نسم بار عبد خلق باندې په پالنه کون کې د خلق باندې مالک الناس په بچا د خلقو اله الناس په کارساز د خلق باندې دا دری اولی ذکر کوي ځکه د انسان حالتونه دری دي یو دم ماشوم والی بل د زانای بل د بډا والی ماشوم یو ضرورت دی نو په زانای کې بل او په بډا کې بل ګاله چې انسان ماشوم وي نو دته بس صرف د خوب سره او د خوراک سره کاری په پاکه نهي په اوچو په لاندې نهي او جی بس کم ده سم لاسته چې ښه ځای مړایي نو دې سره د انسان تربیت کې خوب او خوراک دواړه د بدن د نشوناو د لپاره ضروری دي نو به رب بنداس او د پیدائش نه مخکې ګاله دنیا ته نو راغلي خوراک ورتهونکی الله دې دنه څنګه ساتي اچھا تاړو پته نشته او چې کله سره زونه نه تور دغه ضرورتونه زیات شي ضرورتونه ډیر زیات شي بیا به کورم کوم پکار دی نبه سوچ کیناسي سر غره ای چې دا وړو مورم پکارم اجه غرا شي بیا دیو یاره اوس کارو غار پکار دی تنخوا پکار د غټا دا شي پکار دی هغه شي پکار دی یو شو یو سو بل الله ای مالک الناس با چا دې زې مانه غواړه په ټوله دنیا سې زنه زمالاس کی دي ارسه بدل وس در کوم او کله چې سړی بوډا شي نو بس بیا د ضرورتونو لږ کم شي خو دومره دا چې په هغه ټین کې دد لوې ضرورتان هغه ځای هغه دغه سمبالخ دي به انسان اعزا کارپریدي چې ماشومين خو مورې وي مورې سمبالي کې حالت وي او چې کله سړی بوډا شي نو خپل مورې مړې کله کله د وړو مورم تلې می دا ټین کې الای الناس الای اغه چا توي چاغه ترجو کیږي په حالت د تکلیف کې او الای الناس مددگار د خلکو چې سړی بوډا شي مې یو خودو د خوراک ته اړتیا تی خوخه خنې نرم خوراک ولا پکاري بیم ده چې بیا بيماراني یو طرف نه بل طرف نه وي علاج ضرورت دی بل داده چې کم کمزوري د جماعت خون دی غست نه بدلن وسیم پکاره وي نو الله دا اتل اسباب کو رکني الای الناس مددگار د خلقو من من شر الوسواس الخناس د شر دسوسیا چونکې نه الخواان ناس چې په ډیددون کې دی یا الخواان ناس چې تختې کله د الله نوغستې شيلهزیغا ی وس سوفی دورې الناس چې اوسییا چای په نو د خلکو کې منل جن نه ېوننا د پیریان او د انسانانو نه د د انسانانو نهمي او د پیریانو نهمي مطلب صدي چې کم انسان هغه تا ته اوساچ او ووي مقابل د خیر په ذهن کې او پسړه کې دی وی خبرې راتلو خیر سره قران لټلو خیر سره د خیر صده د الله د دین اتباع خیر سره قران او سنت یې ځکه کوله باغی عمل ته دی مقابله کی او شاید زړه تر ازیدا وسوسه ده اوس کاته ظاهر کې د دی وسوسه چې اونکه اختیاری خدا شیطان نه کنه غاریون جن شيطان نه نه دا بس دای دا صفه نه چې د خیر نه دی منکې او چې کله دتې د الله نوم ما شي کتاب ویل شن الخناس و بس کذن کې په وقت دی دا الله کې شیطان صفات ذکر کوي کناي چې کلا ځان کیږي له لهو ذراتو می د تختې منډه وي وای دا صفت صفات ده د بیخوان دی نه صاحب د هغه انسان چې هغه په دوخو ګرځي کار د شیطانت کوي چې قرآن وای نه حوالہ بده نه راځي من الجنه و الناس فیرانو دین انسانانو نا بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الحمد لله لرا صفاتنا د خو دی توب دی الله لرا رب العالمین چې په لونګو د ټول مخلوقات دی شکر دی الله چې د دې وس او طاقت دی راک چېستا کتاب داولنا تر اخره پوری منغو وی الله خپل دربار کې قبول او منزور ورغدا ثقل تای ک میو کوتای په کسی الله ماص خپل فضل او کرمې معاف کا الرحمن هم رحمتون علیه الرحیم او خاص رحمتون علی دین مالک یوم الدین مالک د در زده بدلی ایا کا اے اللہ یا کیوازستا نابود عبادت کومگا نہ دبلچا و یا کنستاین او خاص امداد غړو مونگا نه دبلچانا اهدن الصراط المستقيمه اے الله مزبوط کی مون پنی غلار د اسلام صراط الذين الله اردهای کسانو انعام تعالیین جتاینام کړه د باغی باندې الله مون مزبوط کی پنی غلار غنی غلار د الله خالص عبادت د پیغمبر اتبا او قران زکولو باغی عمل سراطواللزین <سرعت> اللہ اردہ غی کسانو انعمت علیہم چتا انحام کردے پاگئی چا غا انبیاء دی شہدادی صدیقین و صالحین دی غیر المغزوبی علیہم چا غزب ندش پاگئی باندی ولی الظوالین او نوغی بیلاری آمین اے اللہ داد وعظم انکبولکی وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد وبارک وسلم اللہم صلی على محمد و علی محمد كما علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علیεί ایب ریم انکہ حمید محمد و علی محمد كما بارکت على ابراہیم و علی ایب ریم انکہ حمید ربنا تقبل منا انکہ انت بیو اللہ عنی ایتا تب اعلينا انکہ انت التواب الرحیم ربنا تقبل منا انکہ انت السمیع الالی م و تب اعلينا انکہ انت تواب الرحیم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره یا الله زمون دو ټول لوی او ماف کا الله دو قران مجید دی زکو له پغید عمل کولو توفیق ورکا الله سمرا احکامات دو قران چمې ته متوجی دی الله دا غید زکو له پغید عمل کولو توفیق ورکا الله قران چمږ دکم نه منې کې الله مونږ دا غی نه منې الله دو د نافز په خپل بدن په خپل وطن توفیق الله د قرآن رڼا زمون په بدن کې زمون په وطنونو باندې اختارا کا الله زمون په زندګۍ کې د قران قانون زمون کو ملک باندې راوالا الله سوک چې د قران د قانون لپاره جد وجهد کوي الله په هرا طریقې چې کې الله ته کامیاب کا الله سوک چې د دې مقابله کوي الله په هرا جامه کې چې د الله ته هدایتو کا الله هدایت کې قسمت کې نه الله دنیا ته اوسګار کا الله د مؤمنانو په مس کې اتحاد پیدا کا الله د مؤمن زړه کې د قران مینا الله د مؤمن پسلو کې د قرآن مینا وچا الله زمونږ په دې ملک باندې امن راوړا الله زمونږ په دې ملک باندې امن راوړا الله کوم خلک چې د بده مهل کې ادي کوشش کوي الله ته خپل تبع و اللہ اللہ کا کړه الله زمونږ د ټولو گناهونو معاف کړه الله سره د گناهونو موږ څخه قرآن راغسې او الله موږ نه حق نيا داشره الله تاسو موږ گناهونو معاف کا الله تاسو موږ په دنیا او آخرت کې کامیاب کړه الله تاسو دنیا او آخرت کامیاب کړه الله تاخرت کې د لویو خلکو ملګرتیا زمين نصیب کا الله دا مرګ د تکلیفونو نه د قبر د عذاب نه الله من پامان پا کوساته الله د قیامت پر زمن نامه په خلا سره نصیب کاله الله په کلی سرات باندې په اسانۍ سره منو تیر کاله اے الله راغې پورې مرګ مرواله الله سو پورې چې تنه رضا شې الله تر مرگ مرګ مرواله الله سو پورې چې تنه رضا شې الله زمين په حال باندې رحم وکاله الله زمين په حال باندې رحم وکاله الله تخبل دین تو دنیا کے غالب کا او اللہ دے ذریعے او دے سبب پتور پے استعمال کا اللہ تخبل دین دنیا کے غالب کا او دے ذریعے او دے سبب پتور پے استعمال کا اللہ زموں کم استادان چے بچیلنوں کی دی اللہ تا تہ معلوم نی اللہ تے اخلاصیں انتظام کا اللہ تے راہ اخلاص کا اللہ خیر خیریت و عافیت سارے کروں تراولا اللہ کم استادان زموں گا تے دورے شو رکڑی دیچا اللہ سو کیتے شروع کولے نی تو ارادہ کڑے دےچا الله ته د ټولو په عمرونو کې برکت واچو الله ته د هر طرف حفاظت وکړه د هر شر نه محفوظ وساته الله سورت په کمزوي کې د قران د سنت خدمت کړي الله په هره طریقې چې کړي په هره جامې چې کړي چې ستاسو د دین سره موافق وي الله ته همدادو وکړه الله ته د هر شر نه پامان کې وساته الله ته په mehnat کې اخلاص واچو الله د ټولو په mehnatونو کې زمونږه حصہ وکړه الله اللهم ربنا اعتنا فی دنیا حسانتا افیلا اخرته حسنتا او کنه عذاب النار صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و الی و صاحبه اجمعین